Надбали кінцівки, зуби та й знахабніли геть. Почали вважати себе вищими за небесних татусів. І погнали історію вперед. Вогонь, колесо, електрика, радіо, комп'ютер. Мостили цей шлях самим собою. Історія, наче з сокирою, стояла над казаном з лайном, куди увіпхнуто було людство і час від часу свистіла густряком над смердючою поверхнею. З лівої – свись, а тоді з правої – свись. Альтернатива існувала. Або ковтай лайно і не рипайся, або, вхопивши ковток свіжого повітря, прощайся з головою. Краще обирали друге. Роман навіть тішився, необтяжений обивательською скромністю, що опинився серед кращих. Менше тішило інше. Дивлячись довкола, констатував, що тихі поглиначі фекалій дали численних нащадків, які, скинувши кожуха, поставивши у кут самопала і почепивши на нього шапку-бирку, самозвільнилися з чергування і почали шильники терти, Часом прокидаючись лише від того, аби вигукнути «даєш» замість узяти самому. Примітка Шильники терти За Грінченком і бабою Федоською шильники-мильники тре, а справа аж плаче. Зрозуміло, це ще треба на дозвіллі розчолопати, чому об'єктивні причини – Стинають на корені найрозумніших, найзавзятіших, нищать елітне насіння, думав Роман, крокуючи на великий луг. Що найперше спадає на гадку, що небесний тато, нарешті нас дуже полюбивши, викорінює найудатніших, бо не хоче допіру прощатися з людством, яке його часом розважає до гикавки а всілякі зарозумільці своїми зухвалими витребеньками завзято женуть стареньку землю до фініти. Клонування нам, бач, не вистачало для цілковитого щастя. «Хелп! Хелп мі! Помагайте!» На вулиці Логовій у розпачі волала молода жінка в байдужі дерев'яні паркани. Побачила Романа, кинулася до нього. «Я тут гукаю, мов, у постелі. Де нарід?» «Доброго дня, пані. Люди на огородах? Вас тут ніхто зараз і не почує?» «Сорі. Прошу-перепрошую, я тут. У мене тут. Благаю, ходімо зі мною!» Роман пішов за молодицею і побачив. Розкішний новенький джип при повороті на сільську вулицю застряг переднім колесом у вузькій траншеї безнадійно перехнябився, набравши вигляду безпорадного і винуватого. Вулиця Лугова або куток Вовчики була вже два місяці перекопана газівниками. А власне ця, як називав її «товаріщ», Опупея, тривала ген років скільки. Ще підсовєцькі тихі води потрапили до плану газифікації і Левову частку обсягів робіт району стиг зробити до незалежності. Труби завезли і зварили по всій трасі. Залишалося прокласти їх вулицями села і по хатах порозводити. Але, задоволений обсягом своєї виконаної частки, вимахуючи дозвільно хвостом, емігрував, мабуть, до Африки. А подальша робота залишилася місцевому керівництву, а ми знаємо, що то є. Жодна з революцій будівничого характеру немає. Тобто бюджети не збільшує, а змалює. Труби на трасі зашпортувалися в пісок вже не один рік. Хтось комусь не проплатив, бо тому хтосью якийсь інший хтось не проплатив навзаєм. Решта хтосів, може, і оболівали за справу та грошей, це не додавало. Газу як не було, так і не стало. І ніхто від цього не вмер, принаймні у тихих водах. Медичний факт. Село філософське сприйняло зміни у довкіллі. Бо щоб тому в гонорових містах не траплялося,